Я дістала відповіді на всі свої питання щойно. Глава 18 Бал великого врожаю, або як його ще називали, осінній бал достатку, відбувається в Рутенії щорічно, на початку вересня, пояснювала Зуряна, сидячи в покоях подруги з мискою повною стиглого соковитого рожевого винограду. Перший осінній місяць до повного...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 Бал триває до світання, а передує йому невеличка офіційна частина, щось на кшталт доповіді про стан сільського господарства в Рутенії, котру виголошують прибулі з різних частин країни, а узагальнює всюдисущий світозар. До нинішнього балу врожаю залишалось три дні. «Ти вже вирішила, що вдягнеш?» Прожувавши винограденко, спитала Зуряна, Лана ліниво всміхнулася. Усі вики, солянка чи панянка, жінка залишається жінкою. Хіба мене запрошено? На бал достатку приходять без запрошення. То як? Не знаю. В мене нема нічого, окрім того, у що я вдягнута. До слова, Зоряно, все хотіла спитати, та слушної нагоди не траплялось. Ота сукня, чорна Оксамитова, у котру я вбиралась, коли ходила до Олеся. До володаря. А вся моя одежина була випрана. Чи я вона? Її, Зоряна виплюнула це ім'я разом із виноградною кісточкою. Ти не додала звичайної королеви. Хай її королевою називає той, хто щиро в це вірить. У що? Та в те, що пихає королівська гідність, то одне і те ж. І ти не боялась кари, коли брала, не спитавшись її сукню? «Думаєш, вона помітила?» – Зоряна засміялась. «В неї тих суконь без ліку, і зранку вона просто відчиняє скриню і одягає те, що лежить на горі. Я знаю, я служила в неї покоївкою. Себе не тямали від щастя, коли мене призначили до тебе. Хоч це і є пониженням. Та ти така спокійна, лагідна, а Ія, королева Ія, з глузливим притиском на слові королева виправила сама себе Зоряна. Мене терпіти не могла. Чому? Тому що наші з Романом заглядання їй діяли на нерви. Доки я працювала там, він не вилазив із її покоїв, Їй те було, як ніж серце. Розумію. Важко дивитись на закоханих. Самій при цьому. Не вміючи кохати...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 Ілана, як би не цікавила її холодна жінка Олекси, мусила змиритись. Я дістану тобі якесь вбрання. Навіщо? Піду в тому, що зараз на мені. Не підеш, спокійно, але твердо відмовила зоряна. Я не допущу того, що поруч із тією павичкою ти виглядала як сіренька птаха. Олесь мене кохає не за одяг, та й мене Ромко не за одяг кохає. Інакше б він на мене і не глянув. Та тут справа принципу. Ти ж так це називала?» Лана всміхнулась. Усі її слова, які Зоряна не розуміла, називаючи новими, вона ретельно заучувала, не лінувшись, розпитати Лану про їхнє значення. І потім частенько вживала їх у дружній бесіді, завжди доречно. «Саме так. Ну от, то маєш бути готовою». Який ти колір любиш? Замовляй. Хочеш шовк рожевий, мов троянда, що квітне під твоїм вікном? Чи вогнистий із багрянцем оксамит? А може золоту парчу? Зоряно, вгамуся ти заради світла. Лана простягнула руку і собі відщепнула виноградинку з важкого грона. Ти що, віриш, ніби королева дозволить тобі порпатись у своїй скрині? Нехай ти і стала тут управляючою? А до чого тут королева з її скринею? Зоряна зневажливо фиркнула. Про все подбає король? Прекрасно. Якщо він такий передбачливий та мудрий, нехай сам здогадається, що мені більше до вподоби. Він здогадається, а за це не хвилюйся. Зоряна проживала ще одну ягідку і підвелася. На жаль, я мушу йти. Поклич, якщо щось буде треба. Зоряно, Що? Ти щаслива? Це питання вихопилося Світлани несподівано, та відповідь подруги несподіваною не була. Так, я щаслива. Як тільки може бути щасливою жінка. Але чому ти питаєш? Так просто, щоб знати. Лано, не треба лукавити бо станеш схожою на королеву, і Олесь розлюбить тебе. «Я боюсь», – зізнала Слана, не так подрузі, як самі собі, опускаючи очі. «Щось коїться навколо мене, щось клубиться, немов ті хмари на небосхилі, що віщують бурю, грозу велику, а я про те не знаю». «А ти? Ти ж знаєш?» «Знаю, та тобі не скажу». «Це щось погане? Чого б то я мовчала про хороше?» Зоряна зітхнула і наважилась трохи відсунути завісу таємниці, яка для Лани, власне, ніякого секрету не складала. «Ти збаламутила все королівство, подругу. Ваше кохання, твоє і Олеся, за нашими законами є зрадою держави. Рада старішин поки що мовчить, мабуть, чекає, щоб король спам'ятався, одумався». А як не дочекається, то що побачиш, і боюсь, що дуже скоро. Надвечір, невдовзі після цієї розмови, у Лани пекельно розболілась голова.